Harmadik fejezet Utólag, mindig a végzetes pillanat előtti percek tűnnek a legkedvesebbeknek. Boldogan forgattam ujjaim között a kődarabot, melyről végre sikerült kiderítenem, hogy milyen ért, és újjongva hívtam magamhoz a navigációs fülkéből Lénát, hogy vele közöljem elsőnek felfedezésemet. Repülök hozzád. Hallottam a hangját a csuklómra illesztett Aptátoron keresztül, és irigyeltem, mert az egyetlen volt közöttünk, akinek semmi kellemetlenséget nem jelentett a súlytalanság nehezen megszokható állapota. Valóban repdesett az űrhajó helyiségeiben. Egyszer sem berte be a fejét vagy könyökét, még a legvadabb kanyarokban sem. Ebben is csodálatos volt, mint mindenben. A ha hazahírünk a feleségem lesz. A boldog szigetekre megyünk Nász útra, és hosszú, békés évek következnek a laboratóriumban. Még együtt feldolgozzuk mindazt, amit a médesről, a Jupiter holdjáról magunkkal hoztunk. Néztem a kezemben tartott kőtompa csillogását. A szívem tele volt boldogsággal. Akkor jött az ütés. Kegyetlen ereje a falhoz lapított. Aztán a sötétség, a légzsilipek záródásának tompa puffanása. Mire a rémület elhatalmasodhatott volna rajtam, már vége is volt az egésznek. Kapkodni kezdtem, és ezzel megszektem a súlytalanság első számú törvényét. Óvatosan mozogi. A büntetés nem maradt el, fejem jókorát koppant a fülke falán, és mert ettől még jobban elvesztettem önuralmamat. Sötét és süket börtönöm egy doboz zárt szöcske vált. Az ember, ha nem vigyáz, a súlytalanságban hatalmassá növekvő erejével, könnyen agyonverheti magát. Végre vergődésem zaján kívül más hangot is hallottam, és ez visszahozott a valóságba. Az aptátorban jött, és bársonyhoz zengése megnyugtató ellentétet jelentett a pillanat rémületével szemben. Figyelem, figyelem! Itt az agy beszél. A munkatársak őrizzék meg nyugalmukat. Őrhajónk meteor találatot kapott. Sójasságának kiértékelése folyamatban van. A munkatársak őrizzék meg nyugalmukat. Keressék az érintkezést egymással. A további levegő elkerülése végett, a központilag lezárt légzsilipek egyenként kioldhatók, kivéve azokat a helyiségeket, amelyekben a találat következtében nincs légnyomás. Ezeket később közöljük. Addig légzilipet kioldani szigorúan tilos. Mindenki őrizze meg nyugalmát és keresse az érintkezés társaival az aptátor általános kapcsolásán. Figyelem, ismétlem! Figyelem, figyelem! Itt az agybeszél, beszél. A munkatársak őrizzék meg nyugalmukat. Máig sem értem, hogy ez a szöveg, melyről jól tudtam, hogy a földön rakták az agy beszélő egységébe, és hivatalosan az első számú általános felhívás meteor találat esetén nevet viseli, hogy tudott megnyugtatni. Talán a hang... Az agy, hála a tervezők lélektani érzékének, mindig a geovízió legnépszerűbb színészének hangján beszél Vagy a szándékosan bőbeszédűre fogalmazott szöveg, melyre oda kell figyelni, s még végig hallgatja az ember, észrevétlenül kiesik a pánik hangulatból Nem tudom Minden esetre órákig hívtam, eleinte bizakodva, majd egyre kétségbe esett ebben Lénát, mindenkit Még végre be kellett látnom Egyedül maradtam. Az agy időnként megszólalt. Felsorolta a sérült helyiségeket. Bejelentette, hogy bítést végez. Ilyenkor a rakéta fúvókáiból feltámadó gravitáció újra a falhoz nyomott. Számára minden rendben volt. Nyugodt magabiztosságot sugárzó hangja. Majdnem megörített. Tudtam, hogy nincs sok időm hátra. El voltam vágva az űrhajó orr részétől, köztem és az életet jelentő biogenerátor között. Roncsolt fülkék sora. Bennük a világűr űrfagya az úr. Őrruha nélkül átjutni lehetetlen. Az űrruhák pedig szintén elérhetetlenek számomra. Az első kijárati légzsilip melletti öltözőben vannak. A raktárban fogytán volt a levegő. Kinyitottam a mellettem levőt, majd fülkéről fülkére tapogatóztam, cél és értelem nélkül a levegő nyomában. Időérzékem cserben hagyott. A fájdalom, amit Léna elvesztése miatt éreztem, és közelgő megfulladásom rémülete az öntudatlanság határáig sodort. Csak így történhetett, hogy mikor feleszméltem az aptátorból jövő nyöszörgésre, rájöttem... Már régóta hallom ezt a hangot. Újra kiáltozni kezdtem, feleletet kértem, de a nyögés képtelen volt beszédé formálódni. Elhalt, majd újra visszatért. Valaki él a rakéta orrában! Léna! A remény magamhoz térített. Kell valami megoldásnak lennie. Szabad így, ilyen nyomorultan elpusztulnunk. Minden erőmet összeszedve gondolkodni kezdtem. Életem első űrhajózása volt ez. Akkor még biztos voltam benne, hogy az utolsó is. Lénával együtt vendégek voltunk csupán. A központi bányászati kollégium geológusai. Részvételünket az expedícióban a korábbi kutatások alapján várható eredmények tették szükségessé. Megkaptuk a szavbányos kiképzést és biológiai előkészítést. Megtanultuk az űrruhával és a biogenerátorral való bánást, de nem ismertem az elektrát, ezt a hatalmas űrhajót, melynek gyomrában vakon bolyongtam. Csak azt tudtam, hogy a navigációs helyiségek és a lakófülkék alatti összekötő folyosókról már csak a hajó személyzetet érdeklő fülkék nyílnak. Soha sem jártam bennük, aztán a raktárak következnek több emelet magasságban. A szerencsétlenség pillanatában ezek egyikében voltam a legfelső sorban és alattuk a hajtóművek, üzemanyagtartályok birodalma. Annyit tudtam csupán erről az ember alkotta csodálatos szerkezetről, mint az ismeretterjesztő füzetek lelkes olvasói. És ez az én helyzetemben síralmasan kevés volt. A remény, hogy valahol a rakéta orrában léna vár, mert biztosa vettem, elhitettem magammal, hogy csak ő lehet a hanggazdája, lehetetlen vállalkozása sarkalt. Nem tudtam ugyanhol vannak az űrruhák, de elindultam keservesen tapogatózva, minden fülkében felnyitva a lezárt tartályokat, még egy idő után elfogott a kétségbeesés. Semmi bizonyítékom nincs arra, hogy nem körben járkálok ugyanabban a párfülkében. A súlytalanság megfosztva a fém és lemérzésétől érzésétől csak a jobbra vagy balra bizonytalanságát hagyta meg támpontnak. Az agyat hívtam, és kértem közölje, mely fülkék ajtaja van nyitva a raktárhelyiségekben. Szabatos, de ugyanakkor bőbeszédő válaszai mindig egy sor figyelemmel kezdődtek, és minden adatot kétszer ismételt, bár erősen próbára tették türelmemet. Megbízható támpontot jelentettek. Így tapogattam végig a felső két emeletet. Persze a felső a súlytalanságban csak a rakéta orrától számított meghatározás. Mikor ez a módszer is csődöt mondott. Annyi ajtó volt már nyitva, hogy az agyközlései kibírhatatlanul hosszúra nyúltak. Mást kellett kitalálnom, és minden már bejárt fülke ajtaját becsukva, újra kezdtem vándorlásomat, de most már úgy, hogy az új fülkébe érve behúztam magam után az ajtót, melyen beléptem, és csak a következő kinyitása után kértem jelentést az ajtól. Mivel az egymásba nyíló fülkék egyre magasabb sorszámmal voltak ellátva, így elértem, hogy pillanatnyi helyzetem az éppen kinyitott ajtótól függően csak két számadatból állott. 13-14, 14-15, 15-16. Eredménytelenségemben úgy éreztem a végtelenségig. Hány raktára van egy ilyen őrajónak? Fogalmam sem volt. Mikor végre az egyik elforduló ajtó mögött megláttam azt a fényt, melyet az űruha lumineszkáló jelzőtestei szórtak szerte a fülkében, úgy éreztem, megnyertem a csatát. Reszkető sietséggel öltöztem És csak akkor pihentem meg egy pillanatra Mikor tarkómon kattant a sisak zárja És vele egy időben A homloklámpa kigyóló sugara vetett Kemény árnyékot a fülke falára Az út vissza A raktárokon keresztül Boldog repülés volt Mely csak a legfelső sor Utolsó ajtaja előtt torpant meg A légzili prevékony dér csapódott A fülke levegőjéből Oda a fagy a halál vár engem is, ha nem vigyázok. Még egyszer alaposan átvizsgáltam öltözékem, majd azzal a biztos tudattal, hogy mindent gondosan ellenőriztem, megnyomtam a légzsilip kioldógombját. Csupán azzal nem számoltam, hogy a raktárfülkében a föld felszínének megfelelő légnyomás van, a folyosó pedig, melynek ajtaját kinyitottam, hozzá képest légüres térnek számít. A raktárfülkék levegője, mint légpuska a lövedéket repített bele az összekötő folyosó roncsolt zűrzavarába. A depresszió hatására hatalmasan feldúzzat védő abdarabok vattáncot jártak körülöttem. A leszakadt kábelek mohó polipkarok módjára tekerettek rám. Ami kevés önbizalmat és bátorságot megőriztem eddig, elszállt ebben a pokoli kavargásban. Mire pedig újra összeszedtem magam, rá kellett jöjek arra, hogy semmivel sem jutottam közelebb célomhoz. Ha át is vergődöm a sérült részeken, az űrhajó orrához érve, az első ép él, az előbbi esemény fordítottja fog megismétlődni. Ha kinyitom az ajtaját, csak azt érem el, hogy még egy fülkét engedek át a világ űrgyilkos hatalmának, mely most körül fog, és nyomon követ minden üvé. A megoldás elvben egyszerűnek látszott. Gyakorlati kivitele azonban hosszú időbe telt. Visszamenve a hátsó raktárokba, oxigénpalackokat kerestem, melyekről nem tudtam, hol vannak, majd újabb keserves órák következtek. Áthaladtam a nehezen megtalált palackokkal a sérült részeken. Minden pillanatban attól rettegve, hogy a happárnák fehér tömegéből, Előbukkannak elpusztult társaim, alaptalanná puffat rémületes kísértetei. Szerencsém volt. Elkerültem őket. Végre egy újabb ajtó kinyitásakor melbe ki a kiáramló levegő. Az épp fülkékhez értem. Szívem a torkomban dobogott, miközben átmáztam az ajtón. Sikerült. Valamelyikben ott vár rám léna. Az utolsó órákban ugyan nem hallottam a nyögést, de azért biztosan él. Csak eszméletét vesztette a fájdalomtól. Ha a szerencsétlenség pillanatában az ütődés nem ölte meg, azóta semmi olyan nem történhetett vele, ami végzetes lehetett volna. A percek ólom lábakon máztak, míg lassan végére értem munkámnak. Gondosan bezártam magam mögött az épfülke ajtaját, majd a palackokból újra normális nyomásúra töltöttem fel a fülkét. Hosszú és bonyolult művelet volt. Ha túl gyorsan eresztettem az oxigént, a lehülés mértékével nem tudott lépést tartani a fülke, szerencsére éppen maradt elektromos fűtése. Ha pedig lassabban szivárogtattam. Úgy tűnt évszázadokig tart, még végre elkészülök. De most, hogy újra átélem az egészet, azt is megértem, miért időzöm szívesen azoknál a részleteknél, melyeknek oly kevés közük van ahhoz, ami miatt felidézem magamban a múltat. Kerülgetem vándorlásom végét. azért a vándorlásét, melyről később a földön heteken átszik kezett öles címekkel minden újság. Az elektra tragédiája, Gregor Mann őstette az űrben. A magányos ember harca a mindenséggel. Már akkor utáltam az egészet. Mintha megéreztem volna, hogy ez a fájdalmammal mit sem törődő népszerűség fogja még végzetesebb útra sodorni életem. Utólag az agy agymemória egységéből kiderült, hogy a szerencsétlenség pillanatától a fülke feltöltéséig, 78 óra telt el. Ennyi ideig bolyongtam, és közdöttem azért, hogy eljussak Lénához. Olyan körülmények között, melyek még egy tapasztalt űrhajóst is összeroppantottak volna. Ez a teljesítmény, melyet sem én, sem az orvosok nem tudtak soha megmagyarázni, ezt tett akaratom ellenére híres emberré. Éppen akkor, mikor a legkevésbé szerettem volna. Mikor valahára lehámozhattam magamról az űrruhát, Léna nevét ordítva rohantam végig a fülkék során. A navigációs fülkében rátaláltam az eszméletlen Igorra és Félixre, aki később társam lett a vikingen is. Lénát nem találtuk meg az űrhajó éphelyiségeiben. helyiségeiben. A többit újra felnyitni sem értelme nem lett volna, sem bátorságunk nem volt elég. Repülök hozzád, cseng a hangja a fülemben. Most már mindörökre.